Godmorgen og velkommen til Jøen Vester Det er mandag den 5. september, og vi er klar med følgende nyheder. Du bør sikre dig mod inflation. Handelsbanken forudser, at aktienatur tror forud. Ekspert mener, at vi bør lukke helt af for gassen fra Rusland. Det europæiske aktiemarked vil falde mandag. Du lytter til Jøen Vester Mit navn er Laura Nørkær Selitmann. Du bør sikre dig mod inflation. Verdens største kapitalforvalter BlackRock meddeler, at investorer bør sikre sig mod inflation. Det kan man læse i børsen. I fælge senior makrostrategi BlackRock, Laura Cooper, skal man kigge mod europæiske inflationsindekserede obligationer. Hun siger til børsen, Vi tror især på europæiske inflationslinkede obligationer, fordi de ikke afspejler energiomkostningerne på mellemlangt sigt. På aktiemarkedet er mange faktorer allerede indpriset, men vi tror stadig på europæiske inflationslængde obligationer. Ifølge BlackRock bliver inflationen mere vedvarende, end aktiemarkedet forudser. Derfor vil det ifølge kapitalforvælteren som investor være klogt at forberede sig. Handelsbanken forudser, at aktienetur truer forud. Historien viser, at det er for tidligere at glæde sig. Sådan lyder advarslen for Handelsbankens aktiestrætet Heider Anjum og senior Michelle Nørgaard. De udtaler. Mens august har været mindst lige så udfordrende for de globale aktiemarked, så peger historien på, at det endnu er for tidligt at klynge sig til håbet om stigende aktiemarkeder på kort sigt. Det gyldne efterår er nemlig langt fra nogen guldgruppe for investorerne. Mørke skyer truer forud, da et september historisk set er den måned, hvor de globale aktiemarkeder giver det reneste afkast. Investorer verden over har da også i den forgangne uge forberedt sig ved at sælge markant ud af aktierne. Recessionsfrygten fylder mere og mere, forklarer Handelsbanken. De fremhæver, at den giftige inflation bliver en kæmpe udfordring for centralbankerne, og investorer skal forvente, at stigende gas- og elpriser vil holde liv i inflationen. Dermed ser Handelsbanken en betydelig risiko for, at aktiemarkedet skal længere ned på kort sigt. Ekspert mener, vi burde lukke helt af for gassen fra Rusland. I fredags lukkede det russiske gasselskab Gazprom endnu en gang for gassen til Tyskland og Europa. Det må vi nu tage konsekvensen af, mener Brian Wad der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han opfordrer Danmark og øvrige EU til endegyldigt at droppe alt energiimport fra Rusland. Han siger, det er jo den situation, vi har forberedt os på hele tiden. Men det, Men det giver usikkerhed og intern splid i Europa, når det bliver ved med at blive skabt tvivl om, hvor længe vi kan få gas fra Rusland. Derfor bør det være en fælles europæisk beslutning, at vi ikke længere skal importere energi fra Rusland. Han erkender, at det er nemmere sagt end gjort, fordi der er stor forskel på, hvor afhængige de enkelte EU-lande er af naturgas. Men det er trods alt lykkedes at blive enige om at skære 15 procent af gasforbruget, og den aftale ser vi resultatet af nu. Vi slutter af på en negativ note. Investorer skal forberede sig på markante aktiefald i Europa. Futures for det toneangivende Stock 50 aktieindeks indikerer et kursfald på mere end 3 procent. Der der med andre år lagt op til en bølge af kursfald ved skyld ind over de europæiske aktiemarkeder, når den europæiske børshandel skuddes i gang kl. 9. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid lytte til Miljølærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.